el Com el feia ganes era també veure altres experiències que no havien tingut ocasió de veure que són de fora de silla però que més a menys són properes a nosaltres són properes geogràficament perquè són d'aquí de vora també són properes perquè xerren en català i per tant ja molt anava bé dins l'entorn de les nostres jornades i després també ens interessava que venguessin ells perquè són casos que nosaltres consideràvem des de l'assemblea com va muntar aquesta trobada que eren casos d'èxit en diferents mitjans, és a dir, tenim Ràdio Bronca, que és un mitjà que fa 25 anys, que està amatent que és una ràdio que està molt consolidada, després tenim Metro Monster, que encara que no és un mitjà, com ho acaben de dir ara, és una productora, però també és un cas i perquè ha aconseguit rompre aquesta barrera que ens costa moltes vegades rompre, i després, eh, que vengui la directa aquí, també era una cosa que ens interessava molt, perquè és un mitjà que que té un model tant a però també té un model com a periòdic en paper, que és una cosa que ara mateix no tenim i ens ha interessat també molt conèixer com era i com, com s'organitza i, i què fan i què no fan. Nosaltres el que hem fet ha estat donar-li una sèrie de preguntes tal com han fet en l'anterior xerrada, ells ens contran ens contestaran aquest conjunt de preguntes que nosaltres li hem fet i després també tindrem un temps per, per debatre amb ells i fer-li quatre qüestions o plantejar-li les punyetaries que nosaltres ens interessin així que endavant eh, autogestió té te, tempo per a voltros vale. hem consensuat que començaré jo és la primera vegada que xerro un micro i estic Vale, pues jo vinc de Ràdio Bronca, Barcelona, és una ràdio lliure el tema del guió de preguntes em facilitarà molt les coses així intentaré no anar-me'n per les branques i després si voleu, com que ja ha previst una estona de debat ja podem entre totes eh, pues, treure-li punta al llapis no? en funció de les inquietuds que tinguem la Ràdio Bronca és una ràdio lliure que neix a finals de l'any 1987 i a finals de l'any 1987 una de les preguntes és sota quines circumstàncies llavors jo no hi era aleshores i... però sí que conec una mica la història està situada en un barri de Barcelona que es diu Roquetes que és un barri que podríem dir que és perifèric zona alta però no de la, de la banda de Pedralbes sinó que a l'altre costat més aviat un barri molt modest amb una tradició bueno, tot està englobat dins de del que es coneix Nou Barris i aquesta zona doncs, eh, històricament parlant és una zona de Barcelona que, que creix molt, sobretot després d'aquests de, moviments de postguerra, de gent que ha de marxar per raons polítiques primer, després per qüestions econòmiques o per qüestions de precarietat i misèria i tal, ha de marxar del seu lloc d'origen i se'n va doncs, cap a grans ciutats on hi ha processos d'industrialització i suposo que també doncs, una mica doncs, el que avui en dia es coneix com el sony americano doncs, aleshores també devia haver alguna mica de fantasia d'aquesta mena llavors molta gent de procedència doncs, de del sud de la península arriba cap a la ciutat de Barcelona i molta gent s'instal·la en aquesta zona en concret de del que avui es coneix Nou Barris aleshores l'Ajuntament mai, molta... mai li va donar una bona rebuda a aquesta gent i la gent es va anar posant a viure allà de la manera com podia, doncs, també doncs, el fenomen aquest del barraquisme i aquestes històries. Conforme es veu que allò no és un episodi eh, temporal, sinó que realment la gent ha arribat allà i té ganes d'instal·lar-se i, i seguir vivint allà i, i reprendre la seva vida, o una nova vida, o el que sigui allà, doncs es comencen a veure que hi ha unes necessitats de tipus molt bàsic, i la gent comença a autogestionar-se aquestes necessitats per, per resoldre-les. No? I, doncs, per exemple, doncs, temes de clavegaram, el tema de la construcció de cases, és una zona de Barcelona que tu encara avui en dia pots anar part allà passejant i veure cases que es van construir per la pròpia gent, que no reuneixen cap dels requisits urbanístics típics d'avui en dia. Molt do it yourself, vale? la gent es va autogestionar totes aquestes necessitats fins al punt de qüestions com el transport públic, etc. Uh, el que vull dir això és que és una zona de Barcelona que té una tradició de lluita molt forta encara avui en dia doncs, hi ha tot un, un moviment veïnal i associatiu bastant fort dels més forts que queda Barcelona i bueno, això en relació amb la ràdio doncs, es tradueix en que a finals dels 80 que era una època, avui en la xerrada, a la, a la part prèvia s'ha parlat una mica el col·lega que ha fet la introducció també no? doncs ha fet una mica un repàs històric. La dècada dels 80 és una època que després de la dictadura franquista pues, eh, es fan tots uns processos d'aparent canvi polític. El que si sí és cert és que hi havia molta gent que tenia moltes ganes d'autogovernar les seves vides. No? Llavors, això... En aquesta zona de Barcelona en concret es tradueix en que hi ha un, un grup de persones que té molta necessitat de crear un mitjà d'expressió propi. El fenomen de les ràdios lliures ja era conegut, estem parlant de que des de la segona meitat dels anys 70 ja comencen les primeres experiències a nivell territorial, de l'estat espanyol, diguem-ho com ens doni la gana, la península, etc m'és igual, i ja hi havia algunes experiències consolidades arreu d'aquest territori i Llavors a Nou Barris es tradueix amb la creació de la, la Ràdio Bronca. En un principi la gent que funda la ràdio doncs és gent de vinculada a bases cristianes i a joventuts comunistes i tal, i per exemple la conya del nom de Ràdio Bronca és perquè la gent era una època que hi havia molt la lluita antimilitarista, començava a veure els principis de l'ocupació, i llavors bueno, doncs una manera de transgredir totes aquestes coses establertes que no ens agradaven o no els agradaven aquelles persones fundadores era un home amb K i llavors va sortir bronca, sin més. En un principi, com ha explicat abans la persona acompanya de, de la ràdio d'aquí, aquesta ràdio antiga, no? Radioactivitat, doncs, era només un projecte en el què la gent s'organitzava per, per expressar les seves inquietuds no hi havia un rerefons polític, era més una qüestió de tipus social, però ja a finals de la dècada i a principis dels 90 hi com un eh, moviment de gent a nivell intern, es renova la gent que participa en aquest projecte i llavors la cosa es polititza, es polititza amb un tall llibertari. Aleshores comença a dir-se Ràdio Bronca Lliure i Llibertària i la idea és una mica pues, funcionar d'aquesta manera. Això per respondre a la pregunta de sota quines circumstàncies neix la ràdio. Després, eh, amb quin àmbit geogràfic eh, treballem? Bueno, doncs les ràdios lliures en general són d'àmbit local, com s'ha també comentat al llarg de la jornada, doncs els mitjans lliures, en aquest cas la ràdio, jo reivindico la ràdio perquè és on hi estic, no tenim més ambició que, que el que és a l'àmbit local. Això no vol dir ignorar el que passa fora del nostre àmbit local, però sí que la incidència principalment la busquem en l'àmbit local, que és en el que físicament nosaltres treballem, desenvolupem els nostres projectes del tipus que sigui, on convivim, tenim les nostres relacions, etc. Llavors, el nostre àmbit local principalment va ser nou barris i zones de parts del Besòs, del que es coneix el Besòs. Després vam poder, per una qüestió tècnica, canviar l'antena d'ubicació i aconseguir emetre des d'un punt que ens permetia arribar a tota Barcelona i part de Rodalies, aquest seria el nostre àmbit geogràfic d'acció després és veritat que amb el temps pues, hem incorporat noves tecnologies com és l'internet i això pues, bueno, ja s'ha de parlar també de quin és el potencial d'aquesta nova tecnologia i això permet que et pugui escoltar gent de moltes parts diferents del planeta literalment això també ha permès doncs, que amb l'intercanvi de programes doncs, eh, nosaltres podem emetre programes de, que es fan a d'altres indrets que no són Barcelona i d'altres indrets que no són Barcelona remeten programes que estan fets a Barcelona, com podria ser el cas d'un programa que suposa que moltes d'aquí coneixereu, que és el 1984, o com poden ser eh, programes d'altres llocs de la península o inclús del planeta. Estem remetent un programa de Xile, un programa d'Estats Units, això en quant a l'àmbit geogràfic que a l'analògic Barcelona, a l'internet, doncs allà on hi hagi ganes d'escoltar-la. A l'àmbit de feina, la ràdio, està clar. I aquí passaríem a l'altra part, que era model comunicatiu objectius del mitjà. La pregunta és per què considerem necessari i útil un mitjà com el nostre. Bé, bueno, doncs més o menys la, el sentiment col·lectiu... Podríem dir que per activa i per passiva la importància és una mica doncs, per activa la nostra mateixa existència. Vull dir, eh, per activa són persones que no van fundar aquest mitjà però que l'hem sentit nostre en algun moment de la nostra vida i hem decidit participar-hi, agafar el relleu i seguir donant-li vida i això ja fa 20 i anys. Llavors, això com es tradueix en relació amb la pregunta? Doncs que mm, totes tenim alguna cosa a dir, ja ha qui té més necessitat d'expressar-ho amb un canal o en un altre, eh, però bueno, nosaltres som, som conscients d'aquesta realitat, per això algunes persones en el seu dia van formar eh, doncs el que és el col·lectiu Radio Bronca i la ràdio en si, i d'altres, després amb el temps, ens hem anat sumant i l'hem seguit fent nostra no? Llavors... Hi ja, aquesta necessitat i ja només que l'existència d'aquesta necessitat fa que sigui útil la possibilitat de poder crear un mitjà propi i seguir-li donant vida no? al llarg dels anys, sigui quin sigui. En aquest cas jo em senyesso la ràdio. No? Per, passiva, doncs per passiva, també s'ha comentat avui... No? O sigui, Uh, vivim en una societat en la que bueno, el que es coneix com a mitjans de comunicació de manera convencional doncs ens porta a el que s'ha comentat, no? doncs a corporacions empresarials que defensen més aviat interessos econòmics que no real, realment un, un interès o unes ganes de comunicar o de transmetre alguna cosa, de compartir-ho, etc. Això el que fa és generar tendències homogenitzadores, uniformants. Des del nostre punt de vista, doncs amb tendència llibertària, considerem que això afecta a tots els àmbits de la, de, de la vida, de la quotidianitat de les persones, ens afecta a les relacions, ens afecta amb els temes amb els que nosaltres eh, doncs ens cultivem intel·lectualment, etc. I, per tant, no ens agrada. Llavors, això també fa que la possibilitat de... Crear mitjans propis sigui important, doncs per, per una alternativa a aquesta eh, gran massa el que coneixem com a mas mierda, o... ja està. Quines fonts d'informació tenim? D'on aconseguim la informació? Bueno, com us podeu suposar, amb el poc que he xerrat, doncs tenim molta... Eh interès en donar veu a les que no tenen veu, diguem-ho així, és un recurs fàcil, una frase bastant il·lustrativa del tema. Es prioritza per sobre de tot la informació de primera mà, és dir, si sabem que hi ha un conflicte del tipus que sigui laboral, etcètera, que està succeint a prop nostra, nostre, doncs intentem que les persones que estan participant d'aquest procés puguin venir a la ràdio, independentment de que participin en un programa o en un altre, doncs hi ha molta diversitat de programes i ens tracten els temes d'una manera, que de vegades és més, no sé, més adient per treballar aquelles qüestions, i si no, simplement es fa una entrevista i s'edita un monogràfic. Si les persones que estan allà aliades amb aquest conflicte Eh, per posar un exemple. Eh, no tenen la possibilitat de venir, però doncs nosaltres intentem anar allà i fer aquesta labor de ràdio mòbils i intentar obtindre aquesta informació de primera mà. Eh, d Donna aconssell la informació pues, bueno, d'aquesta doncs inquietud d'aquestes ganes de treballar eh, el que és la comunicació en aquest sentit horitzontal. Llavors això fa que d'un temps cap aquí estem potenciant molt no només les relacions amb altres mitjans o col·lectius o organitzacions, sinó també el treure la ràdio al carrer que et permet estar a prop de la realitat quotidiana de cada barri eh, i llavors això també permet un apropament de les persones que d'una altra manera igual no tindrien o doncs, coneixement de que tu estàs allà o no tindrien la inquietud d'apropar-s'hi Facilitar una mica les coses també, treure la ràdio al carrer i també ser partícep, com s'ha comentat abans, no només ser una persona que, o un col·lectiu de persones que treballa a la informació, sinó intentar també ser part activa de tots aquests processos socials que, pues, que, que nosaltres també pretenem que vagin en una direcció. No? Uh, com es tracta aquesta informació? Bueno, el que estic explicant, nosaltres som a la ràdio amb pretensions libertàries i llavors la història no és només donar veu a la sense veu sinó que aquesta veu es transformi en algo pràctic que no sigui només un discurs de paraules que pot ser molt bonic sinó que es pugui traduir en coses pràctiques llavors bàsicament el que intentem és intentar doncs, bueno, o sigui, anar fent xarxa no? de relacions amb col·lectius, amb persones, intentar doncs, polir les nostres relacions a nivell humà i també, sobretot, practicar molt l'autocrítica. En quin sentit? Doncs que moltes vegades veure conflictes externs et permet veure misèries internes i això també en som conscients. No? Eh, un petit incís, al llarg de la jornada d'avui s'ha doncs, comentat en algun moment ha sortit la paraula ciutadana, per exemple, o ciutadania. Llavors jo vull fer un petit matís. Nosaltres a la Ràdio Bronca podia fa uns anys sí que era un terme que podíem arribar a utilitzar, però amb el temps ens hem donat compte de que aquesta paraula, aparentment inofensiva, descarta una quantitat de realitats immensa de persones amb les que convivim, ja sigui per qüestions de procedència, per qüestions de, de sexe, gènere, de pensament, etc. Llavors no ens acaba de caure bé. Eh, llavors la informació la intentem treballar en aquest sentit, intentar trencar una mica les barreres que, o els obstacles que el propi sistema del qual formem part també, encara que no ens agradi, no sé si m'acabo d'aclarir, però bé, bueno, eh, ens va inculcant per a una qüestió educativa, per a una qüestió social, etcètera. No? Doncs intentar una mica veure una mica més enllà d'aquesta façaneta de que clar, el sistema és molt dolent i nosaltres som bones perquè estem treballant en aquesta línia. No? Nosaltres també portem molta merda a sobre i si no fem aquesta pràctica autocrítica podem acabar reproduint rols del sistema a dins de col·lectius que s'autodenominen llibertaris o a mitjans que s'autodenominin lliures. No? Llavors, això sí que d'un temps que va aquí ho hem anat detectant Uh, i estem molt interessats en treballar la informació en aquesta línia, que no quedi pues, això merament en reproduir un discurs per molt important que sigui donar-li veu no? eh, Model organitzatiu bueno, pues, com que som una ràdio amb pretensions libertàries treballem de manera assembleària, horitzontal intentem potenciar el consens més que arribar de vegades a qüestions de votació i i imposicions majoritàries i tal, ara també, tornant al tema de l'autocrítica, i això també jo crec que és un denominador comú amb els mitjans que han anat participant al llarg de la jornada, eh, som persones i tenim les nostres limitacions i de vegades hi ha una assemblea a la que som un fotimer de penya i de vegades n'hi ha una, dues, tres o quatre seguides en les que som quatre, no?, Llavors això dificulta molt la manera d'organitzar-te i de treballar. Vull dir, tenim molt clar que no volem caure en delegacionismes i no volem caure doncs, amb rols de poder per coneixements i tal, però moltes vegades és que no ens queda més remei. Això sí, totes aquestes tasques amb les que una persona té més coneixements que una altra i assumeix per una qüestió, entre cometes, natural aquesta tasca, no?, Eh, són totes de manera autodidacta vull dir, no hi ha ningú que professionalment es dediqui a la tasca que dins de del que és el col·lectiu de la ràdio desenvolupa amb alguna excepció, potser alguna persona informàtica això també és una part bastant interessant des del nostre punt de vista no? per també s'ha comentat no? o sigui, l'enriquiment que tu pots adquirir el que en el moment en què t'involucres amb un col·lectiu que treballa d'aquesta manera horitzontal vull dir, aparentment si és molt fàcil a caure en el, bueno, ja ho fa aquesta persona que domina, jo no domino, doncs ja està, no m'interesso, no? Ara no, no, no ho tenim tan potenciat, però antigament el que fèiem era que funcionaven per comissions i cada X temps doncs fèiem com una rotació i una persona que dominava aquella comissió es quedava i transmetia o compartia la informació amb les que venien noves que no tenien aquell coneixement, però les altres de la comissió passaven a una altra comissió. Durant un temps va funcionar, ara mateix no estem en el millor moment, però bueno... L'autogestió és un temazo, jo crec, amb tots, els temes, o sigui, amb tots els col·lectius que es dediquen a aquesta tasca de, de comunicació lliure. Pues Nosaltres ara fa una setmana vam tindre una trobada de ràdios lliures a nivell estatal, per dir-ho d'alguna manera, i allà vam acotar una sèrie de pautes comunes a totes les ràdios lliures, d'alguna doncs, manera diem doncs, si, si, si som tantes aquí doncs som representatives del col·lectiu de ràdios lliures, per tant ens podem permetre el luxe de marcar unes pautes a seguir per les que vinguin a partir d'ara. Una d'elles era, a part del tema assemblearisme, en relació amb l'autogestió doncs, eh, no acceptem publicitat, no acceptem subvencions, no volem persones alliberades no volem persones assalariades. Això, dit de paraula, està molt bé, però amb què es tradueix? Es tradueix amb molta més feina, I, doncs, com ja ha sortit també al llarg de la jornada. Eh, nosaltres paguem unes quotes, també estem fent campanyes de socies, persones sòcies col·laboradores des del punt de vista econòmic, encara que també està oberta a qualsevol altra mena de col·laboracions, i després doncs, realitzem mogoll d'activitats, totes les que podem, també traiem samarretes, el material així de, de distribució i tal, que és per anar traient una mica de peles, i bueno, pues, hostia, ens costa un fotimer la veritat és que ens costa molt però això no, no ho dic en el sentit de oh, quina pena sinó bueno, que sé. en certa manera estem orgullosos que no caiem en aquests rols o en aquestes relacions de dependència que la qüestió econòmica ens podria fer caure no sé, és un exercici de coherència que costa un fotimer però bueno, al final la sensació final és molt agradable, és molt satisfactòria i et sents molt realitzada com a col·lectiu també tenim uns números això ja és de les ràdios lliures en general, d'una rifa que estem proposant per autofinançar certes coses, fer caixa de resistència, i si algú després també vol col·laborar, ai queda. I a partir d'aquí, quina era l'altra? Com ha canviat el mitjà en el temps, si és que ho ha fet? Bueno, ha canviat-hi molt. Com dic al principi, eh, gent de base cristiana, joventuts comunistes, avui en dia doncs ja no, no hi participen en el col·lectiu, vam entrar en una línia de, de, de, de tipus llibertari, i bueno, doncs, sobretot el canvi en els últims temps. Per una banda hi hauria la part tècnica, doncs per emetre en ràdio necessites un espai buit a l'espectre radioelèctric, a Barcelona als anys 80 això era relativament fàcil, però al llarg de tots aquests 20 i escaig anys hem hagut a canviar dues vegades de freqüència per diferents raons, una doncs perquè se'ns van col·locar dos ràdios de tipus institucional a cada costat i llavors emetien amb molta potència i nosaltres Eh, no podíem permetre'ns el luxe una per, per una qüestió de recursos perquè els nostres mitjans eren més precaris, però no ens podíem permetre el luxe de pujar la potència perquè llavors haguéssim eh, xafat la seva freqüència i això ens hagués costat un tancament immediat que això és una de les filosofies de les ràdios lliures, no fer interferències a qualsevol altra ràdio del tipus que sigui una altra cosa és si una ràdio t'ataca tu, llavors sí que te pots defensar lògicament, i, i s'han donat molts casos no? i curiosament les ràdios lliures que tenim molt clara aquesta filosofia doncs constantment estem rebent atacs de tota mena en aquest cas això era a principis del 2000 i ens van veure obligades a canviar al doncs, 99.0, aleshores estàvem al 92.3 vam canviar al 99.0 Allà vam aguantar uns anys i vam tenir que tornar a canviar una altra vegada perquè una emissora de l'Estat en aquesta ocasió també es va posar a metre just al 99.0 amb 10 kW, nosaltres estàvem emetent amb 600 W, automàticament se'ns va borrar del mapa i una altra vegada per una qüestió d'imposició ens vam veure obligades a buscar una altra freqüència buida fins a l'actual 104.5 de l FM. això és un canvi a nivell tècnic. Després, a nivell intern de col·lectiu, doncs, com deia, l'origen del col·lectiu està format per unes persones, d'unes maneres de funcionar, d'unes ideologies o filosofies o línies polítiques que després van mutar amb el que és la ràdio eh, més amb idees o pretensions llibertàries. I després dintre d'això, doncs fer un... bueno, està bé jo crec que penso fer un punt en el sentit queell ho comenvem amb una xerrada que ens van convidar també a Manacor, no? Uh, la ràdio bronca fa 10 anys era de majoria masculina i això en relació amb aquestes misèries internes que portem inculcades i que de vegades no som capaços de veure per mil factors uh, això provocava que hi haguessin rols masclistes i, i bueno, doncs molt impregnats a dintre del que era l'assemblea tot i que fos horitzontal i llibertària i tal De uns 10 anys cap aquí hi ha hagut un augment de participació femenina Uh, jo sempre faig la broma de que les pioneres eren poques vull dir, ara inclús hi ha majoria femenina que masculina no és molt abismal la diferència, però sí que és majoria però les primeres eren poques i van ser molt, molt, molt valentes i jo els tinc que reconèixer aquest mèrit perquè a mi personalment m'han ajudat molt a detectar molta d'aquesta merda masclista dins meu i a nivell de col·lectiu doncs, us podeu imaginar, ens ha ajudat moltíssim i això ens ha facilitat permetre també doncs, detectar rols o, o tics de tipus racista o de tipus inclús feixista i això doncs, ha fet que haguem anat evolucionant a millor i bueno, aquí estem avui en dia i bueno, gràcies per venir i passo el torn i després seguim xerrant ¿vale? Bona nit a tots Bona nit a tots Bueno, jo vinc de Metro Muster, que som una, una productora audiovisual. Primer que res, bueno, si, si la meva actuació avui no és molt bona, perdoneu-me, però és que estic desvirgant-me com a imatge pública de la productora. ¿vale? I, bueno, eh, som, som un poquet el bicho raro, així, en l'aspecte de que no som un mitjà pròpiament, no? com a concepció clàssica no, no som un mitjà però bueno, nosaltres ens sent, no ens sentim incòmodes tampoc dins d'aquesta de definició perquè moltes vegades sí que d'una manera diferent però som també una mica altaveu o acompanyament de, dels moviments socials que és el que un poquet estem tractant ací també. No? Eh, vam néixer d'una forma col·lectiva, podríem dir, al caliu del 15M i veníem d'una època amb la qual el mitjà audiovisual i les xarxes socials venien seguint dins dels moviments socials la retaguàrdia. és a dir, anàvem sempre a remolc i, i estàvem molt atreçats respecte a aquests moviments, de fet, Eh, en general serà bastant reaci a l'utilització de, dels mateixos, més que del mitjà audiovisual sí de les xarxes socials. Aleshores eh, se fa un intent de sobrepassar això i aquesta situació i passar a ser una avantguarda de manera que trenquem molts codis, activistes que s'estaen utilitzant de normal i que no traspassaven eixes fronteres no, de lo que eren els moviments socials i aconseguir arribar a un públic més general, amb el mateix discurs exactament, a la mateixa profunditat, però canviant les formes de manera que fóra no sé, anem a dir-ho més amable no? per a tothom. Nosal Generalment ens movem a nivell geogràfic, ens movem a, a el que és el, el territori de, del principal de Catalunya. El que passa és que, bueno, per, per sort, hem tingut un... Bueno, farem Citat Morta, que és el nostre diguem, treball estrella, no? i així hem aconseguit arribar, pues, no, no a tot, però a una gran part de, del món, perquè hem conseguit fer projeccions a Alemanya, hem conseguit a Itàlia, a Grècia, a Xile... A... Argentina, a diverses parts de l'Estat espanyol, i, eh, a nivell de, de treballs habituals, perquè nosaltres treballem el que són vídeos virals per a moviments socials i, per una altra banda, documentals, és a, dir, a nivell de, de treballs virals, sí que ens metem més dins de l'àmbit de lo que seria el Principat, tot i que avui dia, com el nostre principal suport és Internet, arribem on calga, perquè a tots els llocs poden arribar a tenir accés, no tothom, però, però sí, a tots els llocs. I, i això, a nivell de documental sí que, sí que hem arribat molt més junt de fet n'hi ha gent que es coneix pels vídeos virals i no es coneix per documental, ni ha gent que coneix per documental i no, i no es coneix per vídeos virals. Nosaltres bueno, com ja he dit un poc abans, eh, volem ser altaveu i acompanyament dels de, de moviments socials. però no, el nostre model no se basa en ser nosaltres sols, El nostre model se basa en la xarxa, és a dir eh, treballem en xarxx en molts altres mitjans, ja no només audiovisual, sinó amb altres suports, com pu ser, per exemple les nostres, les nostres companyes de la directa que són essencials a l'hora d'engegar un projecte com és un documental, siga del caire que siga. Eh, aconseguir un professional de, del periodisme perquè nosaltres no ho som. nosaltres poden ser més professionals de, de l'audiovisual menys. això ja ho diré mirar a cadascú pero volvemos tindre un rigor en, en nuestros proyectos y, eh, y pero esocesem de atra gente y este en este caso per example serían nuestras compañías de la directa eh, bueno después también eh, a lo hora de, del modelo ¿no? el eh, ens queixem sempre dels, dels grans mitjans de comunicació que ens, ens ninguneixen o quan parlen de nosaltres pues, no solen parlar massa bé. la veritat Quan dic nosaltres dic moviments socials perquè ens considerem part. Aleshores, nosaltres el que pretenem i bueno, crec que totes les experiències que hi ha sí, que s'han parlat amb major o menor grau d'èxit és... Eh, ser nosaltres qui ens emporem del missatge i per una banda, dir nosaltres què passa no, no que un subconten unes persones externes i no només dir què passa, sinó marcar la pròpia agenda nosaltres. És a nosaltres. Eh, un cas molt, molt exemplar ha sigut el, el cas del Documental de Ciutat Morta, en el qual, Eh, els moviments socials, tot i que no ho parega, van marcar l'agenda política i comunicativa de, doncs, durant dues setmanes, tres setmanes, inclús un mes. I això fa, fa poc era, era impensable. No? Ara s'ha obert eh, aquesta esquerda i bueno, esperem que, que pugui seguir seguint així. També eh, a aquest nivell és importantíssim ja no només eh, treballar en xarxa amb, amb professionals sinó és importantíssim les xarxes socials. És a dir, eh, per exemple, aconseguir que, que Ciutat Morta es metera en TV3 no només és un treball de, de discussió particular entre Metro Muster i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sinó que és un treball de bullying, però tal qual, de les xarxes socials de cara al mitjà. I després eh, això també se transmet a que en el Parlament de Catalunya un partit polític eh, de cara a una comissió de control a la televisió de Catalunya transmet aquest mateix missatge que està fent força espentant tant metromuster com les persones a, i els moviments a les xarxes socials eh, la nostra organització en aquest aspecte també us eh, podrien considerar un poè com els bitxos raros perquè nosaltres sí que som una, una organització completament professionalitzada vol dir que els nostres companys no són professionals no segurament igual o més que nosaltres sinó que nosaltres apostem per a que el nostre mitjà de, de subsistència eh, siga, siga metromúster és a dir, el model ens, ens considerem militants però al mateix temps creiem que és necessari crear estructures de productives pròpies dels mitjans o sigui, dels moviments socials perquè si no possiblement eh, no podrem arribar a empoderar-nos del tot d'aquest missatge. És necessari, creiem, que hi hagi iniciatives que, que busquen aquesta finalitat. Igual de necessàries necessari és que, hi hagi, que no busquen. No, no creiem que, que n'hi hagi com model únic que siga el vàlid per a, per a tot i per a tots. Nosaltres sí que tenim una, una dedicació completament exclusiva Exclusiva, tenim temps lliure, intentem tindre'l, no és fàcil tindre'l, la veritat. Sí que tenim, en aquest cas tenim la problemàtica que rauen moltes iniciatives com semblants a la nostra, que és eh, l'autoexplotació. Nosaltres la veritat és que sí que a hores d'ara estem un poc d'autoexplotatge. Ah, però estàs treballant a gust perquè fas lo que t'agrada? Sí, sí, sí si vols me consolis així, no? però tampoc és un gran consol. En canvi, a pesar de tenir aquesta estructura com dèiem, professionalitzada, seguim mantenint unes formes assembleàries. Som cinc persones les que componem la productora i les cinc tenim el mateix pes, eh, per tant també tenim el mateix salari, perquè ocupem tots el, el, la mateixa part del nostre temps, més o menys, i però tot tampoc se fa entre tots, no? Vull dir, Fem cada un sí que sap més d'alguna cosa o menys, tot i que intentem que tot el món treballi totes les, les vessants, no? perquè és important que doncs, si una persona falla hi és que una altra persona que puga fer el que, que aquella persona no, no pot fer en aquell moment, i a l'hora d'abordar els projectes, el més interessant crec jo d'esta productora i el que una de les coses que a mi més m'enorgullix és que a l'hora d'idear, no? quan per exemple, ens ve eh, la, la campanya Tancarem el CIE de la, de la Zona Franca de Barcelona, ens diu que bueno, volem un vídeo per a publicitar la campanya, per que fem un acte davant de, del CIE de la Zona Franca tal, i volem un vídeo que, que puga plegar a molta gent. No? Aleshores, eh, nosaltres ens ajuntem tots i fem una pluja d'idees perquè creiem que la creativitat sí que és qüestió de, de tots. És a dir, tots podem aportar alguna cosa, no? I a mi m'encanta, la veritat és que és quan millor m'ho passi. També és perquè és de les parts que més m'agrada, de la faena, També portes contes i si no m'agrada tant. I... I, això. I després també eh, sempre intentem, tot i que ens repartim les tasques, no? sempre intentem tenir unes eh, reunions setmanals per a que tots estiguem al tanto de, de tot el que està fent cadascú. Tot i que alguna persona s'encarrega concretament de, de fer un muntatge d'un vídeo, està bé també ve com està evolucionant i muntatge. Una altra cosa de les que fem és revisar més o menys entre tots, eh, quan una de les parts està acabada, per exemple, doncs, eh, si algú ha d'escriure un guió, s'encarrega una persona només, no? després de totes les idees, però després, entre tots, l'acabem de treballar i l'acabem de polir. I així en, en moltes de les parts. Després... En el de les fonts d'informació, clar, nosaltres treballem en dos àmbits diferents. El vídeo viral, les fonts d'informació, al final, depèn molt del vídeo, de la temàtica, per exemple, que és de la campanya, pues, directament tancarem el CIE, ens proporciona no, també uns ítems, de, bueno, el CIE passa això, passa allò, tal, però quan, quan abordem un, un documental, un llargmetratge, que és una peça molt reposada, no, molt, molt treballada, Intentem treballar amb periodistes seriosos, no sé si és de la directa se consideren seriosos, la veritat. I també, gràcies a la publicitat que m'ha arribat a tindre, eh, se'ns posa un contactegent a títol personal que doncs, per exemple un cas peculiar és agarrar el resòcitaitat morta. Clar, la guàrdia urbana mos tenia un cariño espectacular i bueno, és un cos que és, és un cos podrit per dins que podria funcionar perfectament de manera paral·lela al funcionament de l'Ajuntament. Té unes estructures ja pròpies que, que inclús fan pressió no, als governs. I propi, propis policies urbanos, que són raços i tal, eh, se posaran en contacte nosaltres per explicar-nos algunes de les misèries que, que allà dins passaven, no? perquè vam veure doncs, una oportunitat per, per treure merda de baix de les alfombres. Respecte al finançament, bueno, nosaltres hem viscut una evolució en aquest aspecte i és que eh, bueno, al principi crec que com la majoria que intenten fer això eh, no eres un professional que te dius a aquestes coses, vas fent coses gratis o casi gratis o eh, com a de cobreixen des pees i tal. Però clara, l'anar en la intenció d'arribar a ser una empresa, una empresa jo no, no, jo no li donaria una connotació pejorativa perquè n'hi ha molts tipus d'empreses. Eh, nosaltres ho veiem com una inversió, és a dir jo sé que, que tu ara, no, no tens accés no, a una, no tens una capacitat econòmica per poder-me pagar el que creiem que seria just per aquest treball però bé, bueno, potser algun dia la tens i, i espero que, que te recordes de mi i així és, eh, i així és com, com, he, com, com hem funcionat i com ens ha anat bé la veritat, no podem queixar-nos en aquest aspecte ara per sort doncs pues, no, no me pregunteu per què perquè jo sóc relativament nou a barna, eh, el moviment social, manegem més pasta i, i ens podem pagar per alss treballs que fem. No sempre a, al volum real possiblement, però, però almenys s'esforcen, no? igual com nosaltres ens esforçarem en el, en el nostre moment. De fet, la nostra manera de, de subsistència són, són els vídeos virals. La nostra intenció com a productora és fer documentals però la realitat ens eh, topem de front amb ella i eh, al final el que ens fa viure és fer vídeos virals i, i quan podem intentem que, que els vídeos virals no se'ns mengen tot el temps eh, quan podem ens dediquem plenament no, al documental tot i que són processos doncs, de dos, tres anys, una cosa així Per sort dels vídeos virals o, o corporatius, si volem dir dirne, eh, no, la, la immensa majoria són de moviments socials. És a dir que per a mi és un plaer poder dedicar-me i, bueno, i per als meus companys també, poder dedicar-nos al que ens agrada i damunt tinguem treballant per a gent de la qual ens sentim molt partíceps, la veritat. Això fa que possiblement els projectes eh, disquem millor y no, y no trabajan gens incómodos sí que tenemos uh, algunos clientes como puede ser por ejemplo el Instituto de Cultura de Barcelona que es una institución pública o ONGs un poco más de eso, como médicos Sin Fronteras ¿no? que se manejen en un terreno que son casi una multinacional però bé, bueno, també tot projecte té les seues contradiccions i bueno, nosaltres les, les salvem com bonament podem intentem salvar-les. De fet, eh, treballar per l'Ajuntament no, no ens fa ser independents. De fet, bueno, ho demostrarem, eh, ens donarem a Real de Ciutat Morta el Premi Ciutat de Barcelona com a, com a mitjà audiovisual i després de, de deliberar i pensar entre, entre totes decidirem que, que anem a deixar al senyor Trias que era l'alcalde en aquella època amb el, amb el premi amb la mà i els, els dos directors que, que anem a, a, a la celebració dels premis que eren Xavi i Xapo, els, els companys passarem cadascun per un costat del senyor Trias i se'l deixarem tot bocabadat Eh, això s'va, va repercutir, la veritat, negativament perquè aleshores el responsable polític de de de l'Institut de Cultura, eh, va dir que bueno, que per una qüestió de com com diria, de, de salut de la institució, eh, calia renovar proveïdors eh, constantment, no? És casualitat que siga ara, no? Quan te ho planteges. Clar que passa que també Ara ens hem vist beneficiats de que en l'ajuntament estiga ple de trepas, perquè la següent responsable que no és política, com vol salvar el cul, perquè ha passat per el govern del PSC, ara va passar per el govern de Convergència i ara té el govern de Barcelona en Comú, doncs a ella li preocupa el seu cul, que diria Obi i, i va dir, "Ostra, pues doncs mira, estos com de Barcelona en Comú, segons diuen, no tinc molt clar, són així gent moviments socials, jo crec que són col·legues des de Metro Muster, tal, tal, doncs vaig a tornar-los a agafar, així n'aixquen la foto amb ells i l'Ada Colau, el Borà i possiblement Salve el Cull, i hores ara doncs, tornem a treballar per l'Institut de Cultura. Des, després tenim la part dels documentals, que aquest nivell de finançament és molt més espinosa, que requerís vídeos claro, vials de virales, una persona te digo mira te tanta pasta fer un vídeo vale pues yo te faré lo que podré eh, pero los documentales eh, son son iniciativas propias que nos sal y que bueno no, no nos saltres nos flipen a nivel de, de salaris ni res intentemos no cero pero costemos dineros es estem parlant de, de que el pròxim documental hem marcat un pressupost veurem si s'ajusta si a la realitat o no d'uns 170.000 euros i quan li presentem a gent del món del cine ens diu que sou pringals, això és una misèria i clar, nosaltres no tenim aquesta quantitat de diners aleshores, així sí que entrem en, un, en unes dinàmiques no? que per exemple sí que demanem subvencions públiques a l'Institut d'Empreses Culturals de Catalunya, a l'Institut de Cinematografia i les Arts Audiovisuals, però tampoc són la totalitat de, del finançament de, de la peli Una altra part és el tema de les televisions. Les televisions tenen opcions de coproduir o precomprar els drets d'antena de de la pel·lícula, hem aconseguit per exemple que TV3 ens precompre la pel·lícula, hem aconseguit que Televisió Canària ens fa un truque, perquè no tot, no tot són diners també a nivell físic, sinó Televisió Canària té un arxiu sobre, perquè el nou treball tracta sobre immigració, ¿sabes? Televisió Canària té un arxiu del qual nosaltres podem aprofitar i al final això també és són diners, no tot i que no, no hi ha aquest intercanvi de bitllets ni de números per un banc, són, són diners. Després també aprofitem altres tipus de treballs, com per exemple l'Observatori de, de Drets Socials de, de Barcelona ens ha encarregat un treball, un mini-reportatge d'uns 20 minuts o així sobre els feits del Tarajal, que bueno, són si els m'imagino que sí són els guàrdies civils disparant bales de goma a gent migrada que venia nadant a les costes i els quals morirem doncs, diuen les xifres que 40 però possiblement en siguem més o sigui, és, per exemple un, un dels capítols de, del documental és la frontera que passa a la frontera nosaltres aprofitem que ens encomanen aquest treball per a poder al mateix temps treballar en una part del nostre documental. i a banda també tenim altra, una altra pata que és eh, els propis moviments socials que aquests segurament no aporten diners tampoc com a tal, sinó ens aporten eh, suport a nivell de, de difusió, ens aporten eh, informació i ens aporten també un treball de camp, que és essencial per a conèixer realment el que està passant. I, eh, no sols el periodisme sap què està passant, els moviments socials són moltes vegades també els que, com estan allà, saben de, de què va la cosa. De fet, m'has pillat ja en l'últim punt. Bé, bueno, i no sé si ho he explicat tot, si ho he explicat bé, però bé, bueno, això és el rotllo que... Que jo tinc bueno, sí,per que no hi ha ja sigut tan de o tampoc. I, bueno, moltes gràcies per deixar-me vindre a parlar un poquet. Hola, Bona tarda. Uh, soc en Ferran de la directa i ell és en Marc. Uh, jo estic, bueno, estic a, a l'àrea de comunicació de la directa i ella és doncs, la persona que tenim aquí de, de referència que també doncs, ens farà cinc cèntims de, de la seva experiència des d'aquí de, a Mallorca i bueno, intentarem explicar una miqueta doncs, que, que és això la directa us hem portat doncs, alguns exemplars per si volíeu follejar una miqueta no sé si, si l'havieu si vist mai, alguns, suposo que sí uh, i res la directa és un mitjà de comunicació que va néixer al eh, 2006 fruit de trobades entre doncs, diferents col·lectius sobretot de Barcelona i àrea metropolitana no? de, que editaven doncs, diferents tipus de, de butlletins de contrainformació d'àmbit bastant molt local en, en, en diferents barris i doncs, es va veure l'oportunitat d'ajuntar forces no? I, i crear doncs, aquesta sinèrgia cap a un mateix projecte eh, d'un abast una mica més ampli i d'entrada doncs, aquest, aquest abast va ser la idea va ser de de, tota, de tots els països catalans cosa que com com vebrem doncs, va principal costar i, i bueno, encara avui en dia encara estem, estem intentant arribar a tot arreu. Um... Sobretot va néixer al voltant de les lluites antiglobalització al principis de, dels 2000, en un moment doncs, en el qual es van fer diverses cimeres a Barcelona i hi havia doncs, molta, molta agitació. Jo, eh, bueno, com podeu imaginar, no hi era, però bueno, de fet tenim aquí l'Oscar que ell sí que, que, que, hi, que hi va estar i m'explicava eh, algunes anècdotes de, de tot plegat com va sorgir. I res, llavors la cosa va, va començar com un setmanari, no?, d'ajuntar, doncs, això, uh, amb un, a diverses publicacions, en un... Llobem una redacció, ens fiquem, doncs, a, a preparar un... Cada setmana, un, un setmanari dels moments socials de, de Barcelona i, i entorn, uh, on, doncs, hi hagi tota l'actualitat del què passa i, doncs, de tenir el nostre propi canal de comunicació Uh, més enllà del que sortia, del que es veia doncs, en els mitjans oficials que normalment doncs, no reflectien com, com ens agradaria doncs, la, la realitat d'aquests moments socials. Um, com dèiem, doncs, van començar a, a Barcelona amb la, amb la vocació d'arribar doncs, a tots els països catalans, no per una qüestió ja nacionalista, sinó més aviat de, de tots els territoris de, de parla catalana. I bueno, de moment doncs, uh, com dèiem, va, va costar té la seva dificultat no? el fet de que el contacte amb la diferent gent que, que col·labora doncs, sobretot és, és virtual i, i costa doncs, crear aquest, aquest sentiment de comunitat uh, amb tota la gent que, que som. que ara mateix doncs, estem parlant de, de 150 persones, més o menys uh, arreu de dels països catalans, més la gent que, que hi ha doncs, a, a fora repartida pel món en, en, en, que fan la, la secció internacional, que bé, són gent que estan vivint doncs, en d'altres països i, i decideixen doncs, també col·laborar amb, escrivint articles des d'altres de, països. Uh, com comentàvem, també, doncs, això, vam sortir com un setmanari, al cap d'uns quants anys, el, dos, bueno, el 2006 anés el setmanari, el 2011 doncs, vam estrenar una web, això va fer donc eh, va ser una oportunitat realment. el, el fet de, de fer el, el sal a Internet presentava doncs eh, alguns problemes i algunes oportunitats i sobretot doncs, que la, la, el principal problema és que a la xarxa hi havia, hi havia molt de soroll, no era complicat d'estriaars doncs, entre tant informació que, que, era, que era important i que no, el fet d'això doncs, de, de tenir moltes fonts i a la veracitat doncs a vegades doncs, és, és, és complicat d'això de, de destriar però sobretot doncs, el fet de les xarxes socials és una cosa que vam aprofitar molt bé la immediatesa, el fet de poder cobrir eh, esdeveniments al eh, moment eh, ens va anar molt bé tant a, a Twitter com a Facebook doncs, tenim, és, són eines que hem, on hem treballat molt i, i a la web doncs, vam, vam començar a volcar doncs, això, molt contingut d'actualitat de, del dia a dia dels moments socials i vam anar deixant pel paper els continguts doncs, més, més reposats, més d'anàlisi, d'investigació, fins que el 2014, l'any passat, vam fer, vam fer una aturada, no? perquè vèiem doncs, que, que anàvem a un ritme de cada setmana el setmanari, doncs, que era, uf, era una borrada realment, i a més, anàvem actualitzant, actualitzant la web, en la qual s'hi publiquen doncs, entre 8 i 10 articles cada dia, i el que em va sortir doncs, tot un procés de reflexió basei, Va doncs vam decidir deixar això al paper en un format més de més de revista i per la web doncs centrar-ho eh, sobretot en l'actualitat i també evidentment doncs continguts que del paper doncs els alliberem a, a la web i, i altres doncs, continguts més bueno, que no tenen cabut en el paper, doncs també traiem de, de més, més extensos per per la web. Uh, un altre suport que també hem hem estat experimentat recentment, doncs és el mitjà bueno, amb, amb vídeo, sobretot, és audiovisual, i és una manera doncs de completar el que, el que a vegades doncs, amb, amb, amb el format escrit doncs, costa de, de fer arribar. No? Vale, llavors, una mica objectius del mitjà. La directa, sobretot, es defineix com un mitjà per a la transformació social, i un mitjà doncs, que es deu molt a, surt als moments socials i es deu als moments socials. Amb això el que intentem sempre és, per una banda, posar així dit molt generalment doncs, denunciar les injustícies que és una cosa que és diguéssim el més fàcil, no? de, de casos repressius i que normalment doncs, la gent obre les pàgines de la directa i di, que tot són desgràcies i dius, ja tio, però és que és, és una mica el que, que hi ha, no? Però alhora, també la l'abasant de, de potenciar les alternatives i d'això, no? Doncs de, de donar valor doncs a tota, tota la gent que està fent uh, coses en positiu doncs per per aquesta transformació social que, que nosaltres parlem. Per què és útil un mitjà com la directa? Doncs sobretot um, jo crec que mica, a mica hem, anat, hem anat creant uh, una, una agenda uh, mediàtica alternativa no? doncs de posar temes uh, sobre la taula que no s'estan tractant en els mitjans de comunicació de masses i, i d'aquesta manera Uh, posar una mica també el dit a la llaga on, on no interessa doncs, en, a, en els grans lobbies de, de, que es parli de segons quins temes. Um, això es fa en certa manera es fa també des de, de l'autogestió i des del de fet de no tenir poders polítics o, o financers doncs, que, que puguin retallar o puguin... Uh, com cabí, fent cabir la, la nostra manera d'informar de, dins, de, dins dels seus estàndards. Per exemple, trobem doncs, mitjans al eh, Principat, com la Vanguardia, que són propietat doncs, del de grup Godó, de la burgesia catalana i que els màxim la gent que hi té ficada més pasta, accionistes, eh, són, són la gent de la Caixa. Eh, no bueno, cal que us expliqui ja suposo que tothom es pot imaginar doncs, el punt de, de llibertat d'expressió que pot haver en un, en un mitjà així i ja no tant llibertat d'expressió sinó d'autocensura de, mateix no? llavors nosaltres intentem eh, vèncer aquesta autocensura a partir doncs, de, la, de la llibertat de, de publicació de, de, tot que, de tot el que nosaltres creiem que, que és noticiable i que s'ha d'informar Uh, això ho fem doncs, sobretot a través d'un finançament no basat ni, ni en la publicitat ni en les subvencions com sí que passa en la, en la majoria de mitjans uh, de masses. Um, abans comentava el company de, de Cultura Obrera que de fet m'ha recordat molt el model de la directa perquè ell deia que sobretot Uh, la seva benzina en les subscripcions no? de la gent que estava suscrita al mitjà i la directa doncs, en bona part també de fet el, el 90% dels ingressos que tenim doncs, és, és mitjançant subscri subscripcions ara per ara tenim 2.300 subscriptores arreu de, dels països catalans i fora també i llavors sí que també hi ha una petita part de publicitat però no és ni molt menys una, una part important, uh, si voleu podeu mirar-ho aquí en, en els diaris que us hem portat són són petit, petits espais que sobretot ja hi veureu és, és tot publicitat doncs, de, de cooperatives, comerç de proximitat i projectes doncs, amb, amb, una, amb una filosofia similar doncs, a la que és de la directa. No tenim un codi així doncs publicitari que un codi de, que ja impedeix donc que si puguin anunciars... Uh, doncs, empreses eh, que estiguin a l'IBEX 35 o que tinguin eh, comportaments bueno, que violin drets laborals, amb actituds racistes, masclistes, etc. Després, una altra, una altra de les qüestions que que, en, que ens, van, ens van preguntar era per les fonts d'informació que, que utilitza la directa. Clar, això és, és molt és molt divers perquè hi ha, hi ha molts tipus d'informació que tractem no? la majoria de cops doncs, poden ser des de cròniques de manifestacions o um, accions que s'estan duent al carrer i llavors és molt fàcil um, poder tenir aquesta informació primera mà perquè som, bueno, som gent que som molt de trepitjar carrer no? I, de, i no tant de teletips com sí que poden ser a, a mitjans, mitjans de masses de, en plan, bueno, ens arriba aquesta nota de premsa, anem a, a fer-li un rentat i ho publiquem tal qual, canviant quatre parauletes i ja està sinó que intentem trepitjar-me el carrer però també hi ha, hi ha temes que són els que realment eh, donen més han donat com més prestigi, per dir-ho manera, a la directa que són els temes d'investigació com podria ser doncs eh, el cas de les bales de goma i el cas d'Esther Quintana en el qual doncs, bueno, va haver-hi eh, una investigació a la directa en el qual doncs, es va fer modificar la versió oficial del de Departament interior doncs diverses vegades o la investigació doncs, que del 4F del qual doncs, va sortir la el documental de Ciutat Morta que comentava el company. I bé, no sé, les fonts sobretot és, és picar molta pedra, mirar mirar molt molt, molt, molt d'arxiu, eh, fonts judicials, advocats, a vegades també rebem, rebem filtracions o persones properes al col·lectiu que ens fan arribar informació, però clar, amb això n'hi ha prou. Lo L'important és eh, contrastar aquesta informació... I, i mira que sigui veràs no, no quedar-nos amb, amb una única opinió uh, llavors amb això doncs, utilitzem utilitzem doncs, diverses maneres com ara bueno, contrastar directament en el lloc dels fets i si, si és veritat la informació o si anar, anar molt això no? a, a observar una primera persona Uh, buscar altres fonts similars no? si un treballador ens ha passat informació d'una empresa,s doncs, parlar amb altres treballadors que, que està passant aquí, tenir vàries per això parlar també amb, amb la, les fonts diguéssim uh, oficials de, de l'empresa i tenir doncs, això vàries tots els actors de, del conflicte representaatsssin la seva opinió, llavor nosaltres intentar intentar doncs, transmetre, transmetre això el, el que és el al conflicte. A vegades també doncs, ens trobem que, això, que hi ha moltes informacions malintencionades no? bueno, doncs, amb gent que té determinats interessos i, i que, no, que no responen directament a, a qüestions informatives. Sí, llavors ens, ens comentaven com es tracta aquesta informació. Um, moltes vegades doncs, aquesta informació que ens arriba uh, és una qüestió d'actualitat no? que s'ha de publicar i intentem posar doncs, això, sobretot a través de les xarxes socials Um, ràpidament podem arribar, podem arribar a molta gent, és una cosa també una feina que s'ha anat fent al llarg de, al llarg de molts anys, guanyar-se una mica la confiança de la gent és, és molt complicat i és una cosa que realment es pot trencar molt ràpidament però, però això tenim la sort que en un moment podem arribar a, molt, a molta gent no? I, i ho intentem doncs, aprofitar-ho al màxim d'altres vegades les informacions que rebem és una cosa que el periodista també s'ha d'acostumar no? a, a que a vegades és millor guardar-se una informació i n'ha fent doncs, tenint una, una nevera en el qual n'ha doncs, guardant la informació de forma molt metodològica perquè levant sobrement això ho necessitaràs un altre dia quan estiguis investigant una cosa, una cosa similar. Um, hi ve la cosa. Després, en quant a model organitzatiu... Um, com ens autogestionem? Bueno, com la majoria doncs, de mitjans que també han xerrat abans, nosaltres doncs, això tenim un model horitzontal i assembleari també, llavors, tenim diversos espais on, on tractem a, doncs, totes les qüestions del mitjà, tenim setmanalment consells de reaccions on es parlen doncs, els criteris periodístics de publicació, on es debat doncs, sobre els enfocaments de les notícies que traurem, i llavors, tenim un altre espai mensual, una assemblea que és més de gestió de, del col·lectiu. Amb... Um com ha canviat el, el mitjà uh, a través del llarg dels anys. Jo crec que si una cosa bona ha tingut la directa és que ha segut doncs anar-se renovant, no? trobar projectes que, que els havia costat enganxar gent nova i nosaltres tenim la sort, doncs, jo, per exemple, formo fa 3 anys estil directe i formo una mica part d'aquesta nova fornada gent que no va començar, però que ens hem, ens hem uh, sumat al projecte i tenim molta gent doncs, que està estudiant periodisme i que una mica com, bueno, no sé si seria el nom exacte, però com una escola de periodisme, no? un lloc on, on aprendre on aprendre doncs, aquesta, aquest ofici, i, i no, això no té per què ser una cosa dolenta, no? perquè dius, hòstia, hi ha mo, molts estudiants i penya que no, no és professional, però el que és que hi ha també molta gent que porta molts anys fent aquest, aquest tipus de periodisme no? i hi ha un seguiment amb aquesta, amb aquesta gent més jove també, i és això, és una escola en la qual, doncs, doncs molta gent ha anat aprenent. L'altre punt important de la directa al llarg dels anys donc sobretot ha sigut eh, la manera que ha tingut com d'ananar creixent no? i anar, de no estancar-se quedar-se en el gueto sinó d'aconseguir trencar-lo una mica que en, en realitat és una cosa, és una cosa prou difícil i que sobretot ens doncs, ho hem vist, doncs, això no, en el cas de ciutat morta va ser una brutalitat doncs, Uh, com la repercussió que va tenir la directa i el, el, la quantitat de, de feedback que vam tenir de la gent, no? que no, ja eren o només per comentar-nos, per felicitar-nos o per dir-nos que volien ajudar-nos de la manera que fos, que volien subscriure's i en d'altres casos també, no, no tot ha, no ha estat ciutat morta però sí que bueno, és dels més importants per exemple també durant uh, els fets de Can Vies, va ser, de fet tenim la redacció a, a res, casos 100 metres de, de Can Vies i va ser doncs, uns fets que vam estar seguint el dia a dia i, i fins i tot ens van, bueno, van patir una agressió dels Mossos a la redacció, que ens van rebentar els vidres de, de la redacció. Ja no sabem, bueno, mai sabrem si va ser una cosa intencionada o va ser casualitat, ells diuen que, que va ser casualitat i de fet va haver un judici i, i, i tot i que el jutge sabia clarament que, que havia estat els Mossos que l'havien trencat no podien, no podien uh, demostrar que havia sigut no? i no i no, no es va condemnar a cap mosso bueno, coses d'aquestes que, que passen massa sovint però res, això en reafirma doncs, la nostra actitud de, de sèrie i de, de seguir fent feina i seguim la vocació doncs, de, de fer periodisme um, d'investigació per als moviments socials i, i anar-hi, nan uh, en cas ara en Marc doncs, us, us explicarà una miqueta la seva, la seva experiència de... des d'aquí Bon vespre i del que, que explicava el meu company, eh, jo fa prop de nou mesos, un any, que, que col·labora amb la directa, hi ha una companyia mallorquina que està a Barcelona i que sí que fa molts anys que fa feina i va ser ella que d'una manera m'animar i ara mateix som, som nosaltres dos, però així i tot també cal tenir en compte que, que abans de nosaltres hi ha hagut molta altra gent d'aquí de Mallorca que s'ha animat a escriure la directa i que ha col·laborat eh, amb algunes interrupcions però que per tant que la directa fa estona que ja sí que tracta temes de Mallorca i també cal que hi ha un altre company que també està a Menorca que col·labora habitualment. I de la situació actual és aquesta, som bàsicament poca gent i l'únic que ens poden permetre és anar seguint alguns temes concrets, per exemple, el que va passar fa poc, hi havia el judici de les encausades de Bunyola, i poder redactar una peça o hi serà una manifestació o una diada, poder fer seguiment d'aquesta diada, però tampoc ens veiem en forces de, de poder anar més enllà perquè el que de ens agradaria és doncs, poder tenir una pròpia agenda mediàtica de la directa aquí a Mallorca, per dir-ho manera, cercar temes i anar a cercar temes d'aquests que molesten, que no són els que surten en els mitjans de comunicació que poden llegir habitualment. I per això sí que necessitem molta més gent, molt més temps, i, i és un poc el que cercem. Aquí a Mallorca hi ha temes que sí que mitjans de comunicació alternatius han tractat, però que encara hi ha molta feina per fer, com és el tema del turisme. Eh, es va treure la publicació del Tot inclòs, que ha fet una gran feina per intentar eh, treure la llum al que ningú vol publicar en els seus mitjans de comunicació generalistes i Mallorca. Però també altres temes, com és el tema del territori, que també pateix moltes mancances mediàtiques, temes com els moviments socials, o el tema repressiu. I a Mallorca, en darrers 4 o 5 anys, han viscut una gran quantitat de casos repressius, els quatre independentistes de la Diada, les encausades feministes, els encausats de Bunyola, etc., les encausades de la Conselleria, i tots aquests temes també és important poder-los tractar bé i poder explicar a la gent realment de fora de Mallorca quin és el problema que tenim aquí. Un altre punt important és que trobam important, jo com a mínim trob important, suposa que molta gent també, es poden tenir un mitjà de comunicació en català i en paper, un mitjà de comunicació de transformació social alternatiu, eh, que tracti temes de Mallorca i que puguem trobar habitualment a Mallorca. Ja dic, Ens queda molta feina per fer, Animem, si hi ha gent que està interessada en col·laborar, que no, no s'ho pensi... pensi dues vegades, però que, que s'animi a posar-se en contacte amb nosaltres i que estarà més que benvingut i també una altra feina que ens queda és aconseguir distribuir eh, el que és la directa arreu de Mallorca cercar punts de distribució eh, i punts de distribució a casals, llibreries, etcètera on la gent pugui obtenir la directa i pugui llegir-la i si no es pot fer subscriptor i li arriba a casa seva i de bé, això és un poc la, que, la feina que hem fet fins ara però evidentment encara ens queda molta feina per fer Bé, moltes gràcies per ser vostra xerrada. Ara, si voleu, podem fer 10 minutets, que no s'allargui més, ells seguiran un rato per aquí, després de títol individual també podem xerrar amb elles, però si, si teniu qualsevol comentari, pregunta, cosa a comentar, idò, és el moment. Uh, bé, jo volia demanar una cosa al company de, de Ràdio Bronca, i és que, a veure, has comentat que a vegades altres institucions o empreses, vux, vux, so, o sigui... Emtant per sobre la vostra freqüència. Aleshores, eh, ja volia demanar: eh, la comunitat de, de persones de, que fan servir o que, que, que fan ràdio lliure, quin esquema, de, o, quin esquema o gestió proposen de seu espectre radioelèctric perquè no passin aquestes coses? Perquè és limitat i d'alguna manera s'ha de resoldre. No, no pot ser que sempre t'estiguis sobrepassant -te els uns amb els altres i que sempre hagi aquest problemes. Vale, Intentaré no enrotllar-me gaire, però bàsicament la història està. A l'espectre radioelèctric, a l'estat espanyol, es considera que és un bé de domini públic. Això vol dir que és de totes. Però l'estat s'autorigés com a gestor d'aquest bé públic. Això, efectes legals es tradueix en que l'Estat, que se la sap molt llarga, jo crec que tothom som conscients del tema, en el seu dia va legislar eh, l'ús de l'espectre radioelèctric per les ràdios institucionals i després per les ràdios comercials. I Llavors no hi ha una legislació que reguli l'ús de l'espectre radioelèctric per la resta de ràdios, que podrien ser pues, ràdios comunitàries, associatives, eh, de tipus municipal o ràdios lliures. Llavors, això què vol dir? Que a efectes legals una ràdio institucional o una ràdio de tipus comercial que tingui llicència que hagi passat pel seu aro per obtindre una llicència per emetre té prioritat davant teu com a ràdio lliure. Aleshores, eh, el que sí que fem nosaltres quan passa això és denunciar que l'Estat està jugant amb males arts perquè en el punt de freqüència on s'ha posat emetre, en aquell cas doncs va ser ràdio 5, hi havia una ràdio amatent que tenia tot el dret del món a fer-ho pel simple fet de que l'espectre radioelèctrica és un bé de domini públic i nosaltres considerem que la llibertat d'emissió és una extensió del dret a la llibertat d'expressió per dir-ho amb les seves paraules. En realitat nosaltres ho traduïm a que les ràdios lliures practiquem el que anomenem la via llibertària, la via llibertària és la via del fet i no del dret. Tu tens necessitat de generar o de crear un, un mitjà, tens una necessitat i de les resols, no li demanes permís a ningú. Les ràdio lliures són un clar exemple, l'ocupació també, o molts mitjans dels que han sortit aquí també. No? Nosaltres el que vam fer en aquell moment va ser doncs, fer una crida a aquesta comunitat de la que tu parles i fer tot, tot una sèrie d'accions de denúncia davant de la seu de Ràdio Nacional d'Espanya, a Barcelona. Llavors aquesta acció va consistir pues, en encartellar tota la façana, en encartellar parts de l'interior perquè vam col·ar-nos algunes en plan d'estrangis i un cop a dintre pues, la vam liar, amb intentar també demanar eh, responsabilitats en aquest sentit i després del carrer pues, bueno, vam fer una trans transistorada i era pues, que tot allò que estàvem fent ho vam retransmitint en directe i simultàniament hi havia ràdios lliures d'altres llocs, com per exemple a Bilbao i em sembla que a Madrid, i no recordo algun lloc més, pues que estava amatent aquella, o sea, aquella missió també al, al, seu, al mateix moment. Uh, efectes pràctics, ens vam tindre a buscar un altre lloc, com ja he explicat, i aquí va quedar la cosa. Estem en un ambient molt precari, això està claríssim, el que passa que bueno, el fet que no es reguli també et permet aquest marge d'acció, no em vull enrollar. eh? Últimament s'ha donat el cas de vàries ràdios a les que l'administració ha pres accions contra elles sota l'argument de que estaven amatent sense llicència i els hi volien fotre multes de molts milers d'euros. I aquestes ràdios el que s'han defensat és dient eh, no tenim llicència perquè tu està, tu, administració de l'Estat, no has regulat la nostra participació o el nostre ús dintre de l'espectre radioelèctric no ha regulat el sistema pel qual nosaltres podem obter llicència per tant tu que ets qui ens has de donar la llicència no ens posa a exigir que no la tenim és una mica un pel galimaties, la qüestió és que mentrestant nosaltres tenim ganes de metre tenim ganes de tirar endavant els projectes i ho estem fent, aquesta és la part important i que ens atacaran una i mil vegades com ens ha passat tantes vegades i seguirem estant allà perquè tenim ganes d'estar allà si, si els projectes s'han de morir que sigui per coses com les que s'han explicat avui doncs perquè el col·lectiu ja no té capacitat o ja no li troba sentit o el que sigui no sigui perquè algú altre ens ve i ens fa tancar saps el que et vull dir? Una mica sí, oi? Eh, para el chico de, del documental eh, ¿Cómo te llamas? Perdona Salva, ¿qué tal? Yo, yo soy Gonzalo Encantado. Eh, te quería proponer hacer un documental eh, sobre un libro que he escrito, lo he eh, presentado un poquito antes, y nada, era para decirte antes de que te esfumes por ahí. ¿eh? Eh, si quieres hablamos luego, pero vamos, eh, sobre, el libro lo tengo aquí, sobre la causa de la crisis económica, que es a su vez la causa de la crisis humanitaria. ¿eh? Todo el tema, estaba hablabas desde el de, de, tema de inmigración, por ejemplo porque está habiendo una, un boom ahora o una oleada muy fuerte, es por causa de la guerra de Irak. Y lo de, y demuestro eh, la lógica de todo esto en el libro me parece ahora mismo crucial que esto llegue cuanto antes a la opinión pública y sé que con, con el libro es imposible porque la gente no lee ya prácticamente y en cambio todo el mundo ve la tele o ve YouTube o ve lo que sea, ¿no? Entonces, eh, bueno, eso, tomar contacto con vosotros eh, y, y nada, y felicitaros. Gracias. No s'ha pagat. No. Moltes gràcies i, bueno, estaré per així un rato, si, si tens ganes de xerrar, encantat. Bueno, jo encantat. Bé, jo t'ha volia demanar al de Ràdio Bronca, que no me'n recordo el teu nom, tampoc. Òscar, tio. Que eh, l'experiència de, de la vaga de 2010, te'n recordes aquesta vaga quan hi havia que crec que és una experiència que, que és per compartir, perquè va tenir un paper fonamental, Ràdio Bronca, en tota la retransmissió de tots els fets que va passar tot el dia. Bueno, aquesta vaga va haver una ocupació del banc aquest, de Plaça Catalunya, quatre dies abans i tal. Que fessis cinc cèntims perquè, perdona, crec que és una cosa, una cosa pràctica que, que pot un jornal més enllà de comunicar coses en moments puntuals de lluita, d'ascens de lluita, jo crec que, vamos, que és un exemple bastant... Vale, vale, vale. Eh... De fet, s'ha repetit l'experiència en diverses vagues. Eh, jo crec que està guai, perquè no és només un mèrit de Ràdio Bronca o de les Ràdios lliures Aquí el que, el que va passar va ser que es va tindre reflexes i es va actuar amb... Ens vam anticipar els fets. La història va ser pues, que diversos mitjans de comunicació alternatius o lliures o el que sigui, ens vam juntar, vam unir forces per donar cobertura a tot el que s'estava gestant en relació amb aquesta vaga i amb, dic, ha passat amb, amb les altres vagues igual. I Llavors, bueno, pues, la gent de la tele pues, sí que va posar el fet de que per la tele tu podies anar seguint a través dels de missatges que anaven entrant per internet, i tal, linformació bastant en el moment, no? simultàniament a com anava passant, Aleshores també a nivell de ràdios lliures, ens es va portar principalment van ser els estudis de ràdio contrabanda, perquè estan més cèntrics. lavors era un lloc de més fàcil accés per tota la gent que estava por i participant en les accions, manifestacions i tal, per poder anar després i també doncs, passar el seu report del tema. No? I va ser una experiència molt autèntica en el sentit que es va poder difondre amb antelció d'una manera, no només a nivell de, de la gent usuària, entre cometes, o consumidora, no m'agrada el terme, però bueno, que utilitza aquests mitjans, sinó també dels col·lectius que participaven. Llavors això va donar la situació de que eh, pràcticament a tot arreu on hi havia accions previstes hi havia gent que sabia que s'estava realitzant des de les 12 de la nit, de, bueno, en realitat des d'abans no? però va haver una missió de 24 hores però abans ja es va començar a cobrir perquè de matinada ja va començar a haver accions no? i llavors eh, sabia que s'estava fent tot aquest eh, treball no? hi havia aquesta unió i es feia aquest treball i llavors eh, moltíssima gent en temps real trucava i donava informació de del que estava passant al carrer amb piquets, amb les manifestacions, etc. I això va permetre situacions pues, tan curioses com que eh, la policia en molts moments estava desbordada perquè no sabia el que passava i la gent sí que sabia els moviments de la policia. Llavors això era molt interessant en el sentit de que bueno, pues, es va poder tindre, no sé pues, jugar amb el factor de, de l'anticipació. I això en temps real es podia seguir, llavors la gent escoltava a través dels mòbils, perquè tenen unes aplicacions per poder escoltar la ràdio, anaven seguint la programació que s'estava emetent des d'allà, que era el resultat d'aquest conjunt d'aquesta unió de mitjans, i a través d'aquí sabia el que estava passant, pues, jo que sé, a la plaça de baix, i llavors decidien si volien fer alguna acció, o senzillament manifestar-se, eh, pues, no anar acabar on estava la policia, o fer l'acció per aquell carrer... o. Es van donar situacions d'aquesta mena. I llavors, pues, bueno, la veritat és que a les setmanes i mesos següents pues, van poder fer el recull dels de, de resultats de tot això en el sentit que moltíssima gent a, a, pues, ens va reconèixer el mèrit a tots els mitjans. També estava a la directa, pues, poder, en el cas de Metromunster no, perquè no estàvem encara... Però bé, bueno, molts mitjans que van participar, pues, la gent t'ho deia, hòstia, eh, ens hem enterat molt millor a través de vosaltres que a través de qualsevol altre canal ordinari. Vull dir, la televisió tenia els seus problemes a nivell de informatius, doncs per pel que s'ha explicat avui al llarg de les jornades, perquè tiren d'editors editor, i hi ha una, i redaccions i, i hi ha una línia jeràrquica d'editorial. De, de, llavors, davant de certes situacions, no sabien què publicar, què no publicar, i els programes que s'estaven fent a través del de, que es va anomenar Agència 29S, perquè va ser la primera vaga, doncs allà no hi havia aquest problema, ja sortia tot. No? lavvor va ser una experiència molt guapa que es va donar en vàries vagues i que en realitat és aplicable a qualsevol situació, cinc cèntims.